Már most, és gyufákat rakosgatott ki az asztalra, ez a jegyzőné, ez a tanítóné, ez a patikusné, ez a mesterné. Elsőre kihúzom, melyik dobta eléd összkomfortos bájait. Ne fárazd magad, öreg, parasztasszony. De ezt lacink kívül csak te tudod. Maksai visszarakta gyufánkat. Az más... Ezek után sűrűn imádkozom ifjú életedért, nehogy legközelebb duplabicskával térj vissza a szívedben. Özvegy. Tiszta életbiztosítás. Kora? Húsz éves. Havi apanást kap, vagy kartonban robot le közmorálba ütköző tevékenységed? Szeretem. Maksai elkomolyodott. Bocsáss meg, én ezen a szón 15 éve már csak nevetek, de most, mintha nem lenne valami nevetős kedvem. Miért? Nem tudom. Elkopott már bennem minden. Előttem úgy szólva nincs semmi szent. mindenek csak a karikatúráját látom, vagy a paródiáját. Vagy csak ezt mutatod? Bárúgy lenne. Egyedül vagyok. Nem tartozom sehova, nem érzem a más baját, más örömét. Nem lángolok semmiért, és így nem értem más lángolását se. De most úgy érzem, elvesztettem valamit. Milyen jó lenne, szeretni. Azt mondtad, engem szeretsz. Ápolom is ezt az érzést, mert ez talán az utolsó. Néha nagyon utálom az embereket, de újabban rajtad keresztül nézem őket, és így kibírhatók. Én is olyan vagyok, mint a többi. Nem tudom, mit érzek rajtad. Valami becsületes faluszagod van. A földre gondolok, ha rád nézek, és ilyenkor úgy érzem, mégiscsak tartozom valahova. Sokszor, inkább éjfél után, arra gondoltam már, hogy hazamegyek, és kis parasz leszek azon a megmaradt párholt földön. Ilyenkor boldog vagyok, de ez reggel elmúlik. Reggel józanság van, és ekkor látom, hogy elkéstem már. Dehogy késtél? Jól van, Péter, csak biztos. Jól esik, ha nem is veszem hasznát. Aztán szótlan lett. Halkan fütyült valami katonatalt, de szeme messze járt, és homályos volt, mint a köd, amely mögött ki tudja, mi van. Péter ebben az időben keveset tanult. Az előadásokat szorgalmasan hallgatta, de nem követte tanulással. Ráért. Sokan egyáltalán nem jártak előadásokra, vagy csak ritkán, és nem is laktak Pesten, de azért vizsgázgattak, úgy ahogy. Az ősznek pedig nem akart vége szakadni. A liget fái piros aranyban füröttek, a Duna felett meleg pára lapult, és az úszályok ősi szabadsággal úsztak a nagyvizem. Az ő falujuk mellett csak egy kis patak volt, mégis szerette a Dunát, mert különös, vándorló gondolatokat ébresztett benne nomád tisztelettel nézte, kíváncsi tűnődéssel, mintha távoli országokból hozna rejtelmes üzeneteket. Innét a csarnokba ment, hol Kilitigás pár azonnal letette kötényét. Gyerünk, az aranypár ment a dolcsóban is, szólt vissza feleségének, aztán leültek a kávéház sarokasztalához. Itt a tervrajz. Amikor elváltak, Kilitigás pár keményen parolázott. Értelmes munka, Miba, nincs? A termést vállalom. Péter újra kiment a Dunapartra. Talán fütyű volna, ha megfelelő nóta jut eszébe, de így csak belső mosolygással nézte a verőfényt, és lusta álmodó meleg fürdött körülötte. Az egyik uszály mellett beszédet hallott. És most hova mennek? Bazsonyba. Onnan Bécsbe. Aztán haza. Mi újság maguknál? Semmi, had nagy úr, vagyunk. De a gyerekek tudnak magyarul. Nagyon is ütném őket. Persze az államnyelvét is beszélik, de az nem árt. Az nem, csak magyarul el ne felejtsenek. Hány gyerek van? Hat. Négy fiú, két lány. Négy fiú, az négy család lesz. Na, igyék egy pohár bort a család egészségére. Péter most ért ki a bódé mögül, és megtorpant. A mesztelem elű hajós mellett Baksai hadnagy állt. Cigarettát vettem tőle, mondta később. Szeretem a szerb cigarettát. Hallgatva mentek a Duna mellett. Baksaim a tábori egyenruhájában volt, sapkája tele háborús jelvényekkel. Mentek a Duna mellett, mintha a nagy folyó ereje lefelé húzta volna őket, Péter szótlan volt, néha hadnagyra nézett, aki most ismeretlen volt és csitokzatos. Szeretett volna belekarolni, megállítani és az arcába nézni. Úgy érezte a hadnagy hozzátartozik, de elszakadni készült tőle, mint egy szomorú gondolat. Elbeszélget az ember az ilyen szegény hajóssal. Jó esik neki. Persze. Az ilyenek a családa A családa mindene. Miért ne kérdezzem meg? Nem kerül semmibe. Nem. Van itt egy halászcsárda. Betérhetnénk egy zónára. A sörtől talán áttérsz a tőmondatokra. Péter aznap még nem reggelizett, és a sör üdítő mámor barántotta. Most adhat azokból a finom szerv cigarettákból. A cigaretta olyan volt, mint amilyet Baksai máskor is szívott. Jól egymásra néztek, nyitott, nagy szemmel. Kérdezték, bátorították, és korholták egymást. Miért bujkálsz Árpád előttem? Te is bujkálsz, Péter. Bartali zsellér Péter. Miért pirulsz el? Mert hitfájnak érzem magam, de nem én kezdtem. Beleestem, és jó volt benne lenni. De ha akarod, holnap mindenki tudja. Elég, ha én tudom. Hát most tudod. Talán azért megmaradsz velem egy asztalnál. Paksai Hadnagy csak legyintett, mint amikor nem érdemes válaszolni. És ügyvéd leszel. Úr! A fiad már a téglából nő ki. A feleséget pedig azt mondja apádnak, jó napot Zsellér bácsi. Kezed fog neki csókolni. Baksa erre se válaszolt. Kinősz a faluból, és ott hagyod. Olyan eszed van, mint a borotva. Odaadod a városnak, ügyvéd leszel. Ezer között egy. Vagy bíró. Tízezer között egy. A falu pedig marad. Vezeti tovább a zsidó kocsmáros, a cigány kupec, és a százesztendős jövendőmondó. Én Én nem adom el a földem de elszakadsz tőle, menthetetlenül. Aktákban fogsz gondolkodni, és ha nem is zű lesz el, mint én, az életed nem a föld lesz, és nem az ország, hanem az irodád. Nem szakadok el. Jó lenne hinni. Jó lenne tudni, hogy valamikor ez az ország nem hivatalokból és parasztokból lesz, hanem emberekből. Egyfelé néző magyarokból. Azt hiszed, ezt a háborút mi vesztettük el 1918-ban? Fenét. A Trianon, trianonban csinálták? nehíd. A kiegyezéstől csinálták a forradalomig. Kivándorló irodákat állítottak fel állami segédlettel, nemzetrontó újságokat pénzeltek verejtékes adókból, megölték a kisipart és a céheket, pedig ezekből kellett volna a kivénhet, földjevesztett középosztál helyett egy új gerinces középosztályt kinevezteni. E helyett csináltak egy hazátlan, vallástalan, nemzetközi proletár munkásságot, mely az első alkalommal belemart az országba. Ez igaz. És most mi történik? Zsellér, Péter és Pál ott a falut. Urak lesznek, és ő adminisztrálják, ahelyett, hogy lekaparnák a kérget a magyar parasztról, akik nélkül ez az ország már régen az ördögé lenne. Egyáltalán ez a szó, hogy úr, maga is csalás. Valamikor úr volt az, aki vezetett és meghalt az országért úr volt az, aki hazát szerzett és megtartotta. Nem törte a kapal tenyerét, mert a kard soha ki nem szakadt a markából. Nem dolgozott, mert nem ért rá dolgozni. Az országvédő kardot aztán letették, a harcok elmúltak, és az uraságból nem maradt meg más, mint a dologtalanság. Először csak a fizikai, aztán a szellemi tétlenség. Nézd rám! 18 éves koromban eltörtem a szávasat, és úgy beszéltem latinul, mint tacitus. Ma pedig annyi erőm sincs, hogy tisztességem megvárjam, amíg megássák a gödröt, ahova bedugnak. Árpád, és szerintem megfogta a kezét. Most legalább látsz, ki vagyok. Éltem, semmit nem tettem, a harc téren virtusból érmeket szereztem, de erre a földre soha nem gondoltam. Nem éreztem, hogy van, és hogy el is veszthetem. Most már érzem. A harctiren kezdtem érezni az embereken keresztül. Te Péter, hát tudja, ezt itt valaki, micsoda kincs van a magyar paraszban? Sokan tudják. Ne akasz meg. Csak hiszik, hogy tudják, de csak az látja tisztán és világosan, aki olyan nagyon közel van a pusztuláshoz, mint én. Aki annyit vesztett mint én... Aki deliriumos éjszakákon kerestem a nagy hibákat, és csak akkor tudtam meg, hogy sok mindent jóvá tehetek, amikor téged megismertelek. Engem. Téged. Közelebb érezlek magamhoz, mint a testvéremet, és átadom neked azt a sok szomorú tudást, amiben elégtem. Neked csak dolgozni kell, és felhasználni nyitogatni az emberek szemét, felrúgni az előítéleteket, késvágni akárkibe, aki hozzányúl a nyelvethez, szokásaidhoz, viseletethez, nótádhoz, a faluthoz, a hitethez, mulhatatlan magyarságothoz. Amint Baksai beszélt, Péter önkéntenül mind szorosabban fogta kezét. Majd együtt, Árpád. Nem lehet, Péter. Fáradt vagyok. Csak hamu van bennem. Magányos lobogáson már te viszed, Péter. Látom a szemeden. Hát csak vidd és gyújtogas vele. Én mögötted állok mindig. Mellettem. Nem melletted, Péter. Mögötted. Ezt én jobban tudom. A Dunán ekkor vészesen felhújantott egy hajó, és baksai, mintha megrázkodott volna. Fizes, Péter. Nekem nincs egy kajcárom se. Tegnap értesített az ügyvéd, hogy két holt földem van még, az meg nagyjából rámegy a költségekre. Amikor újra visszafelé mentek, már déltájban járt az idő. A Duna opálos fényben rengett, a királyi vár zöldes kupolája szinte az égbe ért. Mögöttük szótlanságban dukolt. Péter sokszor akart szólni, de nyelve nem mozdult. Meg akart állni, de úgy érezte hiába állna meg. Mint ha egy hajón lenne, mely úgyis tová viszi az idősodrában. Csak mentek. Valami ányúzott utánuk, és Péter elhatározta, nem hagyja egyedül ma baksai hadnagyot. Te most hová megy Péter? Ahova te. Ráérek. És a szavamat adom, hogy ma még találkozunk. Akkor ebédelni. Túlságosan ismerlek, Árpád. Látom a szemeden, hogy valami ostobaságot tennél, de ha szavad adod, hirtesítlek, találsz meg, szavamat adom. Amikor kezet fogtak, Maksai keze megrándult. Mosolygott, de a szemén valami hájogos borulás volt. Péter nem állta meg, hogy vissza Maksai akkor fordult be a sarkon. Arca most végtelenül szomorú volt, és eltűnt az emberek között. Az ablakba vetette akkor délután is magát, mint mindig, ha több valamint. valamin. Miért hagyta egyedül öreg barátját? Szitte magát. Egész nap vele lehetett volna, és közben csak elmúlt volna róla ez a lelki összetörtség. Máskor meg úgy érezte, nem lehet baj, mert szaváltatta, hogy értesítést küld. Wolfur úr is Péter kelletlenül ment boltba. Tessék, Wolf bácsi! Telefon! Zselér joghallgató, bakal orvos, kérem, zselér úr, a rókusba jönni. A portás tud már mindent. Péter torkában megfeszült a hang. Baj van? Nem kapott választ. A kagylóban zümmögött valami, és Wolf bácsi boltja érthetetlen hideg lett. Nem köszönt, csak kiment, és tétován elindult valamerre. Azután felúcsúdott. Sütött a nap, hangos volt az utca, és körülötte önmagát hajszolt a nagyvárosi élet. Most Mostobaság, mit rémüldözöm. Talán éppen bakalorvosra együtt megyünk valahová hármasban. Erre előbb is gondolhattam volna. De aztán mégis intett egy taxinak. A portás megemelte sapkáját. Zselér úr, az alorvos úr már várja. Péterben múlott a hidegség. A portás mosolygott. Ide tessék. Megkopogtatott egy fehér ajtót, aztán félreállt. Baka orvos a kezét mosta. Bocsánat, azonnal. Nem, nem lehet baj. Amikor kezet fogtak, baka keze még hideg volt a friss vízdől. Egy cigarettát? Köszönöm. Aztán csend lett. Az orvos a mappára nézett. Baksai kollégánk akaratából hívtam ide Zsellir urat mint egyetlen hozzátartozóját. Péter kezében füstölgött a cigaretta, künt morajlott a város. A vége úgyis az lett volna, meghalt? Meg. Péter a kezére nézett. Azzal a kézzel fogta madélelőtt, és eleresztette. Sapkájára gondolt, melyen harctéri jelvények figyeltek. mozdulatára, ahogy elment, az első találkozásra. A cigaretta hamuja leesett a padlóra. Itt halt meg a kórházban, még nem vitték el, ha látni akarja. Péter felállt. Amint a folyósom mentek, az orvos még azt mondta, őreg kollégánkat külön szobába tettük. Az ajtó kinyílt. Valahol a gellért mögött most búcsúzott a nap, mert vörös lángolása ott égett az ablakon. Lassan lépett az ágy felé. A kis szekrényen egy gyertya égett, és az ágy lábánál a állt. A gyertya sápad derengésében baksai had nagy arca. Ma még találkozunk. Az orvos kiment, az apáca mozdulatlan volt, Péter el is feledte, hogy ott van. Fáradt vagyok, Péter. Ugye látod rajtam? Keze lágyan a takarón. Oda nyúlt, és kezébe vette. A halott kézbe lesimult Péterébe. A nap elosont már a házak mögé, és a kisgyertya a nagyra nyitott a szemét. Péter meggörnyelt, és valahol nagyon mélyen elindult benne az imádkozós írás. Az ágyon pedig megbékélt arca aludt Baksai hadnagy. Amikor az apáca megérintette, szeliden elengedte a halott kezét, megsimogatta. Isten veled, Árpád! Jó éjszakát! Másnap hideg szél kerekedett, a leveleket leseperte a fákról, a harmadnap pedig sziszegő, havas eső csapott végig a városon. A temetőben jöttek, mentek a gyászkocsik, és mögötte, mint fázó, varjak, síró emberek. A papi máját elkapta a szél, és elrohant vele a szabad nagy mezők felé. A föld halkan dübörögni kezdett, mint valahol doboltak volna láthatatlan ezredeknek, hogy fogadják az új érkezőt, mert íme baksai hadnagy bevonult. A sír reket nagy szája aztán megtelt, elfulladt. Domnőtt rajta apró őrhalom, melynek vigyázó keresztjére Baksai hadnagy neve volt írva. Péter az út végéről visszanézett. Én mindig mögötted állok, Péter. Péter ezután sokáig nem ment sehova. Tanult és örökségét rendezte, amit barátjától kapott. Óriási, ragyogó, de nagyon súlyos volt ez az örökség, melyhez kicsinek érezte magát, de azért körülötte levő dolgokat már más szemmel nézte. Az újságokat más szemmel olvasta, egyezgetett. Majd ha hazamegy, utait azonban nem látta világosan. Ha ügyvéd lesz, vagy más tisztviselő, városba kellene mennie? De ez még messze volt. Egyelőre csak az árakról tudósítgatta faluját. Sok díjónk termett idén, nem tudnád eladni? Érzte apja. Lenne talán egy vagonnal is. Az emberek mind eladnák. Wolf bácsi erre is szerzett vevőt. A dióval egy kis baj volt, mert nem volt egyforma. Sok apró volt köztem. A kereskedő vállát vonogatta. Egészséges áru, de ilyen diót nem szabad termelni. Kár a helyért. Nézze, zsellér úr, ez az áru. Egy zsákot mutatott, melyben tompán csörgött a sok nagy papírhéjú dió. Kiríti pár mérgesen húzogatta kötényét. Nem tudom, miért köti magát a dióhoz. fát szívesen a diók lesznek rajta, mint egy tyúktojás, de mikor terem az igazám? Majd az unokáknak. Nem nekem lesz. A község köti magát. És arra gondolt, hogy nagyon jó, ha az unokáknak is jut belőle. Kiritigás pár holnapig látott, de Péter szeme messze túljárt az éveken. Ez az év bálok nélkül múlt el. Péter nem ment sehova, Laci pedig nem hagyta barátját. Ritkában jár Budára is. Majával sokat veszekedtek. Ha beszélgetni akartak, lementek Wolf bácsihoz. Jövő héten lesz a jogász mondta Hilda, és elgondolkozva nézte az újságot. Péternek Hilda tűnődése csak szobájukban jutott eszébe. Tulajdonképpen tuskók vagyunk, önzők. Mindenféle szívességet kérünk tőlük, de az nem jutott eszünkbe, hogy Hildát meghívtuk volna valahova. Elvihetnénk most a bálunkra. Úgy sem voltunk az idén sehol. Jól van. Laci szerez meghívót a meghívót ünnepélyesen nyújtotta át Hildának pár szál virág kíséretében. Hilda meghatva nézte a díszes táncrendet, és az egész boltban szétáratva meghatott csend. Igen, a kislánynak ez lesz az első bálja, mondta Wolf bácsi. Eljár az idő. Hilda ezután sokat hiányzott a kasszából. Jobb is, hogy nincs itt, elszámolná magát. Muszli, Zsorzset, meg Tüll, Már se hallok, ha felmegyek. Felfodult az egész ház, De nem baj. Első bája. megyen szép. Ilyenkor arra gondolok, hogy harminc éve Egy tarisznyás legényke balagott a Fehérvári utom. Zsebében tíz korona volt, Csizmája térdig poros, És bicskáját madzagon tartotta a zsebében. Ezt a legénykét Wolf Henriknek hívták. Eljár az idő. Hildát hosszú ruhájában alig ismerték meg, amint kipirulva a folytott izgalommal végigment a bárterem folyosóján. Járásában volt valami bolygó, nyulánk lett, szép és idegen. A fiúk közre fogták. Hilda, ha nem lenne itt Wolf bácsi és néni, azt hinnénk valami szép ismeretlen. A kislány is érezte ezt. A halkmorajlásban már megpendült egy-egy hegedű, és amikor a zene kirobbant, álmos ragyogással dőlt bele a tánc hullámzásába. A fiúk otthon megbeszélték, hogy ez az este Hildáé. Péter a legjobb táncosokat vette elő. Látod, ott azt a kis szőke lányt? Szeretném, ha jól mulatna. Kérlek, öregem, nem is lesz nehéz. Hilda kézről kézre járt. Szeme néha azért megkereste a fiúkat, és hálásan nézett rájuk. Vacsora alatt pesgőt ittak. Wolf bácsi jól megnézte a márkád. Rablás, sugta Péter fülébe. Én ezt a pesgőt negyed árért adom. Péter ezután már inkább az étteremben üldögélt. Néha oda nézett, ahol tavaly megismerte Baksai hadnagyot. Az asztal üres pincér a vendégemnek egy fröccsöt és mintha látná cinikus, nagy meleg szemeit a táncteremben Laci akadt össze nem táncolsz? lehet itt táncolni? mérgelődött valamelyik marha kiadta jelszót, hogy Hildának minden valamire való frakkal végig kell táncolni egy fordulót végedményben mégiscsak mi vagyunk az elsők a reggeli ködök leszálltak a városra, amikor Wolf bácsi autót hozatott. De ekkor a cigány már takarodót fújt, és a homályosodó villanyfények alatt emlékké kezdett lenni az éjszaka. Wolf bácsi a sofőr mellé ült. Csak lassan, barátom, ráérünk. Hildát a fiúk úgy bepakolták, hogy csak az orra látszott ki. Az orra és két boldog szeme. Amikor el akartak búcsúzni, nem engedték őket. És akkor helyleves, méltatlankozott Wolf bácsi. Mi maguk! A bálterem verejtékes parfümtől nyúlós párája után hildáik lakása puha, józan levegőjű volt, és a kájha pattogásában a béke és az otthon vette őket körül. Amikor elbúcsúztak, már világos reggel volt. Az udvar fölött ónos felhők húztak, és a magasságban vadlibák kiáltottak. Péter arra gondolt, hogy talán elrepülnek a temető felett. És vajon mi támadott Baksai Hadnagy ezen az éjszakán? Amikor a dió megérkezett a faluból, Wolf bácsi intézte el az átadás, a kereskedő neki fizetett. Tessék, Péter, ez a dió ára, ez a magáé, ez pedig az enyém. Nem értem. Jutatalék, magyarázta Wolfpácsi. Mi közvetítettük az eladást. Ez megillet bennünket. Az eladásnál kikötöttem.